Але ж має бути протипрокляття Тобто те, що може зняти прокляття Хіба в міфі про це не йдеться? Рюрик приховав позіхання долонею Знову наморщив чоло і продовжив Так, їм треба перестати зображувати себе на іконах А що, і досі малюють? У прямому розумінні слова, як колись це робили козаки у 17-18 століттях, майже ні. Проте в переносному – постійно. То чого би від цього не відмовитися? Його блиск очей із шаленого став божевільним. Рюрик іще раз замислився і сказав із пафосом. Ніхто не може відібрати у нас задоволення малювати себе на іконах. Приклав руку до серця, а на очах у нього заблищала справжня сльоза. Сучий син просичала Христина. І як його після цього не любити? Гайгер заворожено дивився на Рюрика. Йога не бабай, тільки й промовив він. Дорога пішла веселіше. Компанія жартувала, сміялася, співала. Ляля -ля не брала участі в тому. Її заінтригувало питання Гайгера щодо прокляття. У світі існує багато місць, із якими пов'язані легенди про закляття і способи його зняття. Може, над поколінням дітей, народжених у 60-х у Києві, також висить якесь прокляття. Це покоління людей, зачатих у роки відлиги, тобто зі здоровими основами свобідності. Проте травмованих 70-ми роками, роками закручування гайок, ці люди мають величезний творчий потенціал і травмовану життєву матрицю, яка виявляє себе у різних психічних відхиленнях, параної, маніях, схильності до самогубств. Судячи з усього, Рюрик із Христиною люди безперечно чутливі, проте геть позбавлені цих комплексів. У них є свої, суто провінційні проблеми ментальності, але на щастя – вони позбавлені цих ходінь по муках. Її батько не захотів потиснути Романові руки, але із дому вигнати не наважився. Він не міг пробачити йому тієї статті, де молодий поет висміяв усю когорту борців, старих пердунів, які проводили свої українолюбні дискусії в затишних совдепільських кущах. Роман не шкодував про те, що написав статтю, хоча й вийшла вона занадто смердючою. Чесно кажучи, він ніколи не переступив би поріг Юлиного дому, Якби не її веснянки на спині, від яких він просто божеволів Роман познайомився з Юлією через місяць після виходу статті про її батька І в першу зустріч він відчув, як його засмоктало Це була не симпатія, не любов Це було щось інше Це було щось набагато сильніше Це була патологічна пристрасть коли друзі його питали, що ти знайшов у цьому родому опудалі, він відповідав, «Це донька мого ворога, і від цього я відчуваю до неї шалену пристрасть». «Мені здається», – казав Роман, трохи випендрюючись, – «що заволодівши нею, я зламаю, знищу його, цього монстра», – так він казав. Проте це була неправда». Красива, дуже вишукана, дуже правдоподібна неправда. Не це керувало романом. А психологія злочинця, вбивці-маніяка, який щовечора розглядає стрічку з кис дівчини, яку зґвалтував у лісі, вбив, розчленував її тіло і викинув у каналізаційну трубу. Це було саме таке відчуття. «Пане Гайгере, якщо ви зацікавилися темою «Проклять», я розповім вам іще одну історію, пов'язану з місцем, куди ми з вами прямуємо». «Невже?» – по-дитячому загорілися очі в дослідника. «У тому будинку, де ми будемо мешкати, живе дух старого Мольфара, який ночами гвалтує всіх жінок, що там зупиняються. Гайгер від захвату мало не зумлів. І це відбуватиметься. І тепер...» Чому б і ні? Саме тому ми для експерименту взяли в нашу подорож стількох жінок. Однак усе-таки позитивний результат залежить від нашої поведінки. Ну, і від бажання наших дівчат. «Дівчата, ви не проти стати коханками старого Мольфара?» Ляля -ля і Масюня пожартували. «Не з нашим щастям, а до речі». Як ставляться в сучасному українському суспільстві до сексу? Звернувся Гайгер до Чижика. Той знеза плечима. По-різному. Все залежить від покоління. Старше покоління жило в суспільстві, де сексу не існувало. Їм і ми батьки не дозволяли вольностей, і в принципі, вони й самі цього не прагнули і своїм дітям забороняли. Зате нині ці старенькі дідусі й бабусі пожадливо дивляться в нічному ефірі еротичні серіали і періодично впадають у шок. Або від того, до чого докотилася мораль, або від того, скільки вони пропустили в своєму житті. Нашому поколінню, поколінню народженому в 60-ті роки, батьки суворо забороняли порушувати священні узи моралі. Однак ми їх порушували, причому в найрадикальніших формах. Молодість наша бурхлива, любовно-барокова, ми скуштували її сповна. Саме тому наше покоління сьогодні вже нічим не здивуєш. Поколінню 70-х батьки вже все дозволяли, і вони пірнали у свободу любовних утіх, проте це вже було не те, не таке солодке і збочене, як заборонений плід любові дітей 60-х. Покоління 70-х любить розкуто. Але досить просто. В них немає барокової фантазії, ризиковості Адама і Єви. В них усе просто, відкрито і правильно. Поколінню 70-х вже усе дозволено, адже їхні батьки, народжені 60-ті, проте їм уже не цікаво. Це досить асексуальне в порівнянні з дітьми 60-х покоління. Це не значить, що вони заперечують секс. Просто є купа інших буржуазних утіх, і секс у них не на першому місці. Щоправда, це схема для київського сітізена. Що ж до провінції, то тут часові рамки сунуті назад. Тобто ви хочете сказати, що ваше покоління людей, народжених у 60-х, найбільш досвідчене у коханні? Ну, не зовсім так. Я б сказав, найбільш вигадливе. Коханці народженів 60-х пропонують любовні ренесансні стосунки. Щоправда, це не всім подобається, але це наш стиль. Це були не Чижикові думки. Він почув їх від батька української світської хроніки,